2005 eta 2005 uhten artean, hilikatxe mandituzten euntairu goitamak ugatze zurdeale, saixuri edo miru gorietan gorrietan euneko ogoitalauak pozoinaturik hil dira. Egan bezala, jarraparien eriotzaren lehen ahazoina da. Ez baita espada hauek hiltzeko helburuarekin baina bele edo aserien hiltzeko erabili pozoinen gatik. Hauek geienetan, frantxes estatuan debekatutakoak direla, oartu dira analixien bidez. Ondorioz, erreserbaz haretarik edo beste erialde batetarik ekarriak direla. LPO ingurumen elkarteak horroitarazten du, pireneotan direla Europa Mailako agraparien erdiak baino gehiago. Babestuak direla. Ondorioz, al gehiago behar dela pozoinen kontra borokatzeko. Adibidez, justizia berezi bat sortuz, ikerketak obekiegin alizaiteko eta pozoin ituriak desegiteko, baita ere pozoinak detektatzeko bere zitualaiken sakur brigadabat osatzea proposatzen du.